Contele de Monte Cristo de Alexandre Dumas Pista 12 Masa fu întinsă în via pe care o stăpânea papa lângă saint pierre Elian, o locuință fermecătoare, cunoscută cardinalilor prin faima ei. Rospiliozi, năucit de noua idemnitate, își pregăti stomacul și înfățișarea de zile mari. Spada, om prevăzător ne iubind altceva în lume decât pe nepotul său, un tânăr căpitan care îndreptățea cele mai frumoase speranțe, Lo hârtie și o pană și-și făcut testamentul. Îi trimise apoi vorba nepotului să-l aștepte în împrejurimile viei, dar se pare că sluga însărcinată să-l anunțe nu-l găsi. Spada cunoștea obiceiul invitațiilor. De când creștinismul pe de-a întregul civilizator adusese progresele lui, nu mai exista în Roma centurionul care să-ți spună numele tiranului. Cezar vrea să mori, ci un trimis aletere, care venea cu zâmbetul pe buze să-ți spună din partea papei, Sfinția sa vrea să luați masa împreună cu ea. Spada porni pe la orele două spre via de la Saint-Pierre-Lyon, acolo îl aștepta papa. Primul chip asupra căruia se ațintiră ochii lui Spada fu acela al nepotului său gătit și grațios, copleșit de mângâierile lui Cezar Borgia. Spada păli, iar Cezar îl privi cu ironie lăsând să se vadă că prevăzuse totul, că întinsese bine cursa. Masa fu servită. Spada, abia dacă a avut timp să-și întrebe nepotul, mi-ai primit mesajul? Nepotul îi răspuse că nu și pricepu cât se poate de bine însemnătatea întrebării acesteia, dar era prea târziu, căci sorbise un pahar de vin minunat pus deoparte, anume pentru el, de chelarul papei. Spada văzând aceeași clipă că se mai aduce o sticlă din care îi se oferea cu dărnicie. Peste un ceas, medicii îi declarară pe amândoi otrăviți cu ciuperci veninoase. Spada muri în pragul viei. Nepotul său își dădu sufletul la ușa casei sale, făcând un semn pe care nevastă să nu înțelese. Cezar și papa se grăbiră îndată să cotropească moștenirea, sub cuvânt că au de căutat hârtiile celor morți. Dar nu găsiră drept moștenire decât un petic de hârtie pe care spada scrisese următoarele. Îi las moștenire iubitului meu nepot, cu ferele mele și cărțile, printre care frumoasa mea carte de rugăciune legată cu colțuri de aur, dorind să păstreze amintirea aceasta de la iubitorul său, unchi. Moștenitorii căutară pretutindeni, admirară cartea de rugăciuni, jefuiră mobila și se mirară că spada om bogat fusese cu adevărat cel mai nepricopsit dintre unchi. Despre comori, nici urmă, în afară de comorile științifice închise în bibliotecă și în laboratoare Asta a fost tot Cezar și tatăl său căutară răscoliră și iscodiră, dar nu găsiră nimic sau mai nimic Argintăria cam de o mie de taleri și cam tot atâția bani în monezi Nepotul său, întorcându-se, a vusese vreme să-i spună nevestei sale Căutați printre hârtiile unchiului. Există un testament adevărat. Se căută cu și mai multă înflăcărare decât căutaseră auguștii moștenitori. Zadarnic însă. Rămăseseră încă două palate și o vie în dosul palatinului. Dar în timpurile acelea, averea imobiliară nu prea avea valoare. Cele două palate și via fură lăsate familiei, ne fiind vrednice de lăcomia papei și a fiului său. Trecură lunile și anii. Alexandru al VI le-a murit otrăvit. Știți prin ce greșeală. Cezar, otrăvit odată cu el, scăpă schimbându-și pielea ca un șarpe și îmbrăcând un înveliș nou, în care o lăsa lăsase urme asemenea celor ce se văd pe blănile tigrilor. În sfârșit, silit să părăsească Roma, el fu ucis într-o încăerare de noapte, nelămurită și aproape uitată de istorie. După moartea papei, după exilul fiului său, toată lumea se aștepta să vadă cum familia Spada își va relua traiul pe care îl dusese în timpul vieții cardinalului. Dar nu se întâmplă așa. Neamul Spada rămase într-o bună stare îndoielnică, un mister veșnic acoperi întreaga afacere și se zvonică cezar, Politician mai iscusit decât tatăl său, îi răpise papei averea celor doi cardinali. Până acum, se întrerupse Faria zâmbind, nu-i așa că povestirea nu ți se pare prea nesăbuită? Nu, prietene, din potrivă, mi se pare că ascultă o cronică deosebit de interesantă, răspunse Dantes. Te rog să povestești mai departe. Atunci ascultă. Familia se obișnui cu starea aceasta. Trecură ani și ani. Unii dintre urmași fură militari, alții diplomați, unii clerici, alții banchieri, unii se îmbogățiră, alții izbutiră să se ruineze. Și astfel ajung la ultimul urmaș al familiei, la acela al cărui secretar am fost, la Contele Spada. Îl auzisem adesea plângându-se de nepotrivirea dintre averea și rangul său. De aceea al sfătuisem să-și placeze puținele bunuri pe care le mai avea în rente pe viață. El îmi urma sfatul și își dubla astfel veniturile. Faimoasa carte de rugăciuni rămăsese în familie și era în stăpânirea contelui Spada. Fusese păstrată din tată în fiu căci cu prinsul ciudat al singurului testament găsit, făcuse din ea o adevărată relicvă, păstrată în familie cu un respect încărcat de superstiții. Era o carte împodobită cu cele mai frumoase chipuri gotice și atât de grad din pricina aurului, încât în zilele de mare sărbătoare trebuia dusă la biserică de către un slujitor care o purta mergând înaintea cardinalului. Dând cu ochii de hrisoavele felurite, de titlurile, contractele, pergamentele păstrate în arhivele familiei și rămase de la cardinalul otrăvit, începui eu, asemenea celor 20 de slujitori, 20 de intendenți și 20 de secretari care mă precedaseră, să cercetez ancurile uriașe. Dar cu toată străduința și pioșenia cercetărilor mele, nu găsi nimic. Pe atunci, citisem și chiar scrisesem o istorie exactă și aproape calendaristică a familiei Borgia, numai cu scopul de a mă încredința dacă, la moartea cardinalului Cezar Spada, principii Borgia dobândiseră vreun prisos de avere, și nu găsisem decât adăugirea bunurilor cardinalului Rospiliozi, tovarășul său de nenorocire. Eram deci aproape sigur că moștenirea nu ajunsese nici în mâinile lui Borgia și nici în ale familiei și că rămăsese fără stăpân, cum sunt comorile din poveștile arabe, dormind în sânul pământului, sub paza vreunui duh. Am răscolit, am socotit, am scotocit de mii și mii de ori veniturile și cheltuielile familiei spada pe timp de trei veacuri. Totul a fost zadarnic și am rămas mai departe eu neștiutor, iar contele spada sărac. Prietenul meu muri. Când luase rentele, își păstrase hrisoavele familiei biblioteca formată din 5.000 de volume și faimoasa carte de rugăciuni. Mile le lăsă mie moștenire împreună cu o mie de taleri pe care îi mai avea în bani, cu condiția să fac parastasele rânduite și să întocmesc un arbore genealogic și o istorie a familiei sale, condiție îndeplinită în tocmai. Liniștește-te, dragă Edmond, suntem aproape de sfârșit. În 1807, cu o lună înaintea arestării mele și la două săptămâni după moartea contelui de spada, în ziua de 25 decembrie, și ai să-ți dai seama, în curând, de ce data aceasta de neuitat mi-a rămas în minte? Citeam pentru a mie oară hrisoavele pe care le orânduisem. Palatul avea să aparțină unui străin, iar eu trebuia să părăsesc Roma ca să mă stabilesc la Florența, ducând cu mine cele aproape douăsprezece mii de lire pe care le aveam, biblioteca și faimoasa carte de rugăciuni. În ziua de 25 decembrie, deci, ostenit de prea multă lectură, simțindu-mă cam rău din pricina unui prânz prea încărcat, mi-am plecat fruntea pe brațe și am adormit. Era ora trei după amiază. M-a trezit pendula sunând ora 6. Am deschis ochii. Era întuneric de plin. Am sunat ca să mi se aducă lumină, dar n-a venit nimeni. M-am hotărât atunci să aprind eu însumi. Cu deprinderea asta de filozof, trebuia de altfel să încep să mă obișnuiesc. Cu o mână am apucat lumânarea gata pregătită, iar cu cealaltă, fiindcă nu erau chibrituri în cutie, am luat o hârtie pe care mă gândeam să o aprind la rămășița de flacără ce mai pâlpâia în vatră. Dar, temându-mă să nu iau în întuneric vreo hârtie prețioasă în locul uneia nefolositoare, am șovăit... Și mi-am amintit că văzusem în faimoasa carte de rugăciuni pusă pe masă lângă mine O hârtie veche, cu marginile îngălbenite, care părea că servise drept semn de carte Și străbătuse secolele păstrată de respectul moștenitorilor Am căutat pipăind hârtie aceea nefolositoare Am găsit-o, am răsucit-o și, punând-o dinaintea flacărei aproape stinse, am aprins-o și atunci, ca printr-o vrajă, pe măsură ce focul cuprindea hârtia, am văzut sub degetele mele, ivindu-se din hârtia albă, litere galbui. Am simțit că mă cuprinde spaima. Am strâns hârtia în mână, am înăbușit focul, am aprins lumânarea direct de la flacăra vetrei, am deschis cu emoție de nedescris hârtia mototolită, și mi-am dat seama că o tainică cerneală simpatică trasase litere care nu apăreau decât la căldura puternică. Flacăra pârșolise ceva mai mult decât o treime din hârtie. E hârtia pe care ai citit-o azi dimineață. Citește-o din nou, Dantes, apoi după ce o vei reciti, am să-ți completez frazele întrerupte și înțelesul care lipsește. Tăcând, Faria îi întinse hârtia lui Dantes. El citit de data aceasta cu cuvintele următoare scrise cu o cerneală roșcată, asemănătoare ruginei. Astăzi, 25 aprilie 1498, fi. Alexandru VI. Și temându-mă că, ne, titlul de cardinal vrea să mă moștenească și că îmi re... O trăvire îi declar, moștenitorul întregei mele averi ca am în, fiindcă l-am vizitat împreună, adică în, insula Monte Cristo, tot ce a, mate, diamante, juvaieruri, că numai eu, comorii acesteia care poate prețui până la două mii, taleri romani și pe care, Găsi ridicând a 12 stână,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 Și întinse lui Dantes o a doua hârtie cu alte frânturi de rânduri. Dantes citi. Ind, invitat să iau masa la sfinția sa, mulțumindu-se numai cu ceea ce a luat vânzându-mi, rezervă soarta cardinalilor Caprara și Bentivolio, uciși prin, nepotului meu Guido Spada, gropat într-un loc pe care îl cunoaște, Grotele din mica, veam ca lingouri a urmonezi neste, cunosc existența, lioane, ova, ca începând dinspre, chizături au fost săpate, părtat al celei de-a doua, plină proprietate, fiind singurul, ar, spadă, spada. Faria îl privea înflăcărat. Și, și acum, spuse el, văzând că Dante s ajunsese la ultimul rând, apropie cele două fragmente și îi judecă singur. Dante îl ascultă. Cele două fragmente puse unul lângă altul cuprindeau următoarele. Astăzi, 25 aprilie 1498, fiind invitat să iau masa la Sfinția sa Alexandru al VI-lea, și temându-mă că, nemulțumindu-se numai cu ceea ce a luat vânzându-mi titlul de cardinal, vrea să mă moștenească și că îmi rezervă soarta cardinalilor Caprara și Bentivolio, uciși prin otrăvire, îi declar nepotului meu Guido Spada, moștenitorului întregei mele averi, că am îngropat într-un loc pe care îl cunoaște, fiindcă l-am vizitat împreună, adică în grotele din mica insulă Monte Cristo, tot ce aveam ca lingouri, aur, monezi, nestemate, diamante, juvaieruri. Că numai eu cunosc existența comorii acesteia care poate prețui până la două milioane de taleri romani și pe care o va găsi ridicând a douăzecea stâncă, începând dinspre golfulețul de la est, în linie dreaptă. Două deschizături au fost săpate în aceste grote. Comoara se găsește în colțul cel mai depărtat al celei de-a doua, care comoară i-o las în deplină proprietate, fiind singurul meu moștenitor. 25 aprilie 1498 Cezar Spada Acum înțelegi în sfârșit? întrebă Faria. Era declarația cardinalului Spada și testamentul atâta vreme căutat? Se miră Dantes, nevenindu-i încă să creadă. Da, de o mie de ori da. Și cine l-a reconstituit astfel? Eu, cu ajutorul fragmentului rămas, am ghicit restul, măsurând lungimea rândurilor după lungimea hârtiei și pătrunzând în necunoscut cu ajutorul cunoscutului, așa cum pătrunzi într-o subterană cu ajutorul unui fir de lumină strecurat de sus." Ce-ai făcut când n-ai mai avut nicio urmă de îndoială? Am vrut să plec și am plecat chiar în clipa aceea, luând cu mine începutul marei mele lucrări asupra unității unui regat al Italiei. Dar poliția imperială, care în timpurile acelea voia împărțirea provinciilor, deci cu totul altceva decât ceea ce a vrut Napoleon mai apoi când i s-a născut un fiu, își pusese de multă vreme ochii pe mine. Plecarea mea grăbită, al cărei motiv poliția n-avea cum să-l cunoască, I-a trezit bănuielile și, în clipa când mă îmbarcam la Piombino, am fost arestat. Acum continuă faria privindu-l pe Dante să aproape ca un tată. Acum, prietene drag, știi tot atât cât știu și eu. Dacă vom scăpa vreodată amândoi, jumătate din comară ți-aparține. Iar dacă eu mor aici și tu rămâi singur, comara ți-aparține în întregime. Dar nu cumva există în lume vreun moștenitor mai legitim decât noi, al comorii?" întrebă Dantes, șovăind. Nu, nu, poți fi liniștit. Familia Spada s-a stins până la ultimul. De altfel, cel din urmă conte Spada m-a numit moștenitorul său. Lăsându-mi cartea de rugăciuni simbolică, el mi-a lăsat de fapt ceea ce cuprindea ea. Nu, nu, liniștește-te." Dacă punem mâna pe comoară, ne putem bucura de ea fără nicio mustrare de cuget. Și cât spui că prețuiește comoara? Două milioane de taleri romani, adică aproape 13 milioane în bani de noștri. E cu neputință, strigă Dante, sunt spăimântat de valoarea uriașă a sumei. Cu neputință? De ce? Familia Spada era una dintre cele mai vechi și mai puternice familii din secolul al XV-lea. De altfel, pentru vremurile acelea, când nu existau afaceri sau meserii bănoase, asemenea îngrămădiri de aur și de bijuterii nu sunt deloc rare. Și astăzi mai există încă la Roma familii care mor de foame lângă o avere de un milion, formată din diamantele și nestematele rămase prin moștenire în așa fel, încât nu se pot atinge de ele. Edmond, plutind între neîncredere și bucurie, credea că visează. Am păstrat atâta vreme taina față de tine, continuă Faria, mai întâi ca să te încerc și apoi ca să-ți fac o surpriză. Dacă am fi evadat împreună înaintea crizei mele de catalepsie, te-aș fi dus la Monte Cristo. Acum, adăugă el oftând, Hai să mă duci tu acolo. Ce spui, Dantes? Nu-mi mulțumești? Comoroa e a dumitale, prietene, răspunse Dantes. Îți aparține numai dumitale, iar eu n-am niciun drept asupra ei. Doar nu-ți sunt rudă. Ești fiul meu, Dantes, strigă bătrânul. Ești copilul captivității mele. Starea mea mă o sândise la celibat. Dumnezeu mi a trimis ca să-l aline totodată și pe omul care nu putea fi tată și pe deținutul care nu putea fi liber. Și faria își întinse singurul braț sănătos spre tânărul care îi se aruncă plângând la piept. Capitolul 19. Cea de-a treia criză Acum, când comora aceasta care-i stătuse abate lui pe suflet atâta vreme, putea să-i asigure fericirea viitoare a celuia pe care Farie a iubea cu adevărat ca pe fiul său, ea își sporise valoarea în ochii bătrânului. O cântărea zilnic, explicându-i lui Dantes tot binele pe care un om în timpurile noastre moderne le-ar putea face cu o avere de 13 sau 14 milioane prietenilor săi. Și atunci chipul lui Dantes se întuneca, fiindcă tânărul nu putea să uite legământul său de răzbunare. De partea lui, Edmond se gândea la răul pe care, în timpurile noastre moderne, un om cu o avere de 13-14 milioane l-ar putea face dușmanilor săi. Abatele nu cunoștea insula Monte Cristo, dar Dantes o știa, trecuse adeseori pe dinaintea ei o știa situată la 25 de mile depărtare de Pianoza, între Corsica și insula Elba. Odată chiar se oprise acolo. Insula aceasta a fost întotdeauna și este și astăzi cu totul pustie. Ea seamănă cu o stâncă în formă aproape conică, părând că a fost zvârlită din străfundul apelor la suprafață de vreun cataclism vulcanic. Dante's îi făcea lui Faria planul insulei și Faria îi dădea sfaturi lui Dante asupra mijloacelor de a găsi comoara. Dar Dante era departe de a fi atât de înflăcărat și mai cu seamă, atât de încrezător pe cât era bătrânul. Fără îndoială acum era pe deplin sigur că abatele avea mintea întreagă, iar felul cum făcuse descoperirea pentru care fusese luat drept nebun îi sporea și mai mult admirația. Dar, totodată nu putea crede că o asemenea comară presupunând că ar fi existat, ar mai exista încă. Astfel, dacă nu privea comara ca pe o nălucire, Dante să o socotea cel puțin pierdută. Între timp, ca și cum soarta ar fi vrut să le răpească de ținuților ultimele nădejdi și să-i facă să înțeleagă că erau sândiți la închisoare veșnică, îi lovi o nouă nenorocire. Galeria de pe țărmul mării care de multă vreme zăcea aproape ruinată, fusese reclădită. Temeliile îi fusese reparate, iar groapa pe jumătate astupată de Dantes fusese astupată cu bolovani uriași. Dacă faria n-ar fi avut prevederea să-l îndemne pe Dantes la astuparea gropii, nenorocirea lor ar fi devenit și mai mare încă, Deoarece li s-ar fi descoperit încercarea de evadare, și ar fi fost, fără îndoială, despărțiți unul de altul. Așadar, o nouă poartă, mai tare, mai de nestrăbătut decât celelalte, se închisese în fața lor. Vezi bine că Dumnezeu vrea să-mi răpească până și meritul așa zisului meu devotament, îi spunea Dantes lui Faria cu o blândă tristețe în glas am făgăduit să rămân pentru totdeauna împreună cu dumneata. Acum nu mai pot să-mi calc făgăduiala. Dumneata vei fi singura mea comoară și nu vom ieși de aici niciunul. De altfel, dragă prietene, vezi, adevărata comoară pentru mine nu e aceea care mă așteaptă sub stâncile mohorâte de pe Monte Cristo, ci faptul că ești aici, că stăm împreună cinci sau șase ore pe zi în ciuda temnicerilor. Comoara sunt razele de înțelepciune pe care le-ai revărsat asupra minții mele, limbile străine vârâte în minte cu toate ramificațiile lor filologice. Științele felurite înțelese de mine cu atâta ușurință, datorită adâncimii cunoștințelor dumitale și limpezimii principiilor la care le-ai restrâns. Iată-mi, comara prietene, iată cu ce m-ai făcut bogat și fericit. Crede-mă și consolează-te! Pentru mine ele prețuiesc mai mult decât tonele cu aur și lăzile cu diamante, chiar dacă n-ar fi îndoielnice ca norii ce se văd plutind dimineața deasupra valurilor și sunt luați drept pământuri pentru ca apoi să se evapore, să se destrame și să dispară cu cât te apropii de ei. Să te am cât se poate mai mult lângă mine... Să-ți aud glasul înțelept îmbogățindu-mi mintea, călindu-mi sufletul, făcându-mă pe de a în stare de lucruri mari și grozave. Dacă voi fi vreodată liber, dându-mi atâtea cât deznădejdea în care eram gata să cad când te-am cunoscut, nu-și mai găsește loc în mine, iată comoara mea. Și ea nu e o nălucire. Ți-o datoresc cu adevărat și toți suveranii pământului, fie ei și cezari Borgia, nu vor reuși să-mi o smulgă. Astfel, urmară pentru cei doi nefericiți zile, dacă nu fericite, cel puțin mai ușor de îndurat față de cele ce aveau să vină. Faria, care ani îndelungați nu scosese niciun cuvânt despre comoară, vorbea acum despre ea de câte ori avea prilejul. După cum prevăzuse brațul drept și piciorul stâng, îi rămăseseră paralizatei. Deși își pierduse aproape orice nădejde de a se mai bucura el însuși de libertate, se gândea într-una la eliberarea sau la evadarea tânărului său tovarăș și se bucura pentru el. De teamă ca nu cumva scrisoarea să se rătăcească sau să se piardă, îl silise pe Dantes să o învețe pe din afară și Dantes o știa de la primul până la ultimul cuvânt. Atunci, bătrânul distrusese partea a doua a testamentului, fiind încredințat că prima parte putea fi găsită și luată fără a-i ghici, adevăratul înțeles. Uneori faria petrecea ore întregi dându-i lui Dantes sfaturi pentru timpul când se va elibera. Atunci, când va fi liber, chiar în ziua, în ora și în clipa eliberării, Dantes nu trebuia să mai aibă decât un gând. Să ajungă prin orice mijloace la Monte Cristo, să rămână singur în așa fel încât să nu dea de bănuit și, odată ajuns acolo, odată singur, să caute grotele tainice și să sape în locul știut. Iar locul acela, să nu uite că e colțul cel mai depărtat al celei de-a doua deschizături. În așteptare orele treceau dacă nu repezi, cel puțin nu prea nevoioase fără să-și mai poată folosi mâna și piciorul paralizate, Faria își redobândise toată limpezimea minții și le învăța pe Edmon în afara cunoștințelor morale, meșteșugul acesta răbdător și măreț al deținutului care știe să încropească din nimic ceva. Așadar își găseau mereu de lucru, Faria de teamă să nu îmbătrânească, iar Dantes, de teamă să nu-și amintească trecutul aproape mort, Plutindu-i doar în fundul memoriei ca o lumină îndepărtată rătăcită în noapte. Totul se depăna astfel ca într-o viață nelovită de nenorocire, Care s-ar scurge netulburată de la sine sub ochiul ursitei. Dar sub liniștea aceasta înșelătoare, în inima tânărului și în abătrânului, Zăceau poate multe aventuri zăgăzuite, Multe gemete înăbușite care ieșeau la lumină când Faria rămânea singur și când Edmond pleca în celula sa. Într-o noapte, Edmond se trezit tresărind. I se păruse că l-a strigat cineva. Deschise ochii și încercă să străpungă bezna. Își auzi numele sau, mai bine zis, auzi o voce plângătoare încercând să-i rostească numele. Edmond se ridică în pat cu fruntea brobonită de sudoarea spaimei și ascultă. Nu pe-andoială, vaietul venea din celula tovarășului său. Doamne, șopti Dantes, oare să fie? Își dădu patul la o parte, scoase piatra, se avântă în tunel și ajunse la capătul celălalt. Acolo găsi lespedea ridicată. La lumina lămpii strâmbe și pâlpâitoare, Edmond îl zări pe bătrân palid, stând încă ridicat și sprijinindu-se de lemnul patului. Întregul chip îi era răvășit de semnele îngrozitoare ale bolii pe care o cunoștea atât de bine și care îl înspăimântaseră când se iviseră pentru prima oară. Hai de, prietene, îi spuse Farii are înțelegi, nu-i așa? N-am nevoie să-ți mai spun nimic. Edmond gemul îndurerat și, pierzându-și mințile, se repezi spre ușă strigând. Ajutor, ajutor!" Faria mai a avut putere să-l oprească apucându-l de braț. Dacă nu taci, ești pierdut," îi spuse el. Să nu ne gândim decât la tine, prietene, cum să-ți înduri închisoarea sau cum să poți fugi. Îți vor trebui ani întregi ca să refaci singur tot ce am făcut eu aici." Dacă paznicii vor afla despre înțelegerea noastră Gândește-te că vor nimici totul, chiar în clipa când vor prinde de veste De altfel fii liniștit, prietene, celula pe care o voi părăsi nu va rămâne multă vreme goală Un alt nefericit îmi va lua locul Și acestuia îi vei apărea ca un înger salvator El va fi poate tânăr, puternic și răbdător ca tine Va putea să-ți înlesnească fuga pe câtă vreme eu ți o stăvileam. N-ai să mai ai lângă tine o jumătate de cadavru care să-ți paralizeze toate mișcările. Fără îndoială că Dumnezeu face în sfârșit un lucru pentru tine. Îți dă mai mult decât îți răpește. Iar mie mi-a venit timpul să mor. Edmon nu putut decât să-și împreune mâinile și să strige. Prietene, prietene, taci!" Apoi, revenindu-i puterile zdruncinate o clipă de lovitura aceasta neașteptată și, recăpătându-și curajul frânt de cuvintele bătrânului, spuse, Te-am mai scăpat odată, te voi salva și acum." Și Edmon, săltând piciorul patului, scoase sticluța în care se mai găsea încă o treime din licoarea roșie. Iată," adăugă el, a mai rămas ceva din băutura salvatoare." spune repede ce trebuie să fac de data asta. E nevoie de ceva în plus? spune repede, prietene, te ascult. Nu mai e nicio nădejde, răspunse Faria, clătinând din cap. Dar n-are a face. Domnul vrea ca omul creat de el și în inima căruia a înrădăcinat atât de adânc dragostea pentru viață, să facă tot ce-i cu putință ca să-și păstreze viața atât de grea uneori și atât de scumpă totdeauna. Da, da," strigă Dantes, și îți spun că te voi salva." Atunci încearcă. Mă răcesc, simt cum sângele îmi năpădește creierul. Tremurul ăsta groaznic care îmi clănță nedinții și pare că îmi desprinde oasele, începe să-mi scuture tot corpul. Peste cinci minute va izbucni criza. Peste un sfert de oră nu voi mai fi decât un cadavru. Nu," strigă Dantes cu inima copleșită de durere." Să faci cum ai făcut și data trecută, dar să nu mai aștepți atât. În clipa de față viața mea e aproape stinsă." Continuă el, arătându-și brațul și piciorul paralizat. Iar moartea nu va avea de lucrat decât pe jumătate. Dacă vezi că nu-mi revin după ce-mi torn în gură douăsprezece picături în loc de 10, atunci toarnăm și restul. Și acum culcă-mă în pat. Nu mă mai pot ține pe picioare." Edmond?" Îl pe bătrân în brațe și l întinse pe pat. Acum, prietene, vorbi faria, ție singura alinare a vieții mele nenorocite, ție pe care cerul mi te-a dat cam târziu, dar mi te-a dat totuși, și-i mulțumesc pentru darul acesta de neprețuit, îți doresc toată fericirea, tot binele pe care îl meriți. Te cuvântesc, fiule! Tânărul îngenunche sprijinindu-și fruntea de patul bătrânului. Și mai cu seama ascultă bine ce-ți spun acum, în clipa de pe urmă. Comoara lui spada există. Dumnezeu mi să trec acum peste orice distanțe și peste orice stavile. O văd în fundul celei de-a doua grote. Ochii mei străpung întunecimea pământului și sunt orbiți de atâta bogăție. Dacă ajungi să fugi... Amintește-ți că bietul abate pe care toată lumea îl credea nebun, avea mintea întreagă. Aleargă la Monte Cristo, folosește comoara noastră, bucură-te de ea, căci ai suferit îndeajuns. O puternică zvâgnire curmă glasul bătrânului. Dantes ridică fruntea și văzu cum îi se injectează de sânge. S-ar fi putut crede că un val de sânge i se urca dinspre piept spre cap. Adio, adio, faria, strângând în spasme mâna lui Edmond. Adio. Nu încă, nu încă, strigă Dantes. Nu mă părăsi încă, Doamne, ajută-l! Ajutor, ajutor! Tăcere, tăcere, Muribundul. Să nu ne despartă dacă ai să mă salvezi. Ai dreptate. Da, da, n-avea grijă, am să te salvezi. De altfel, cu toate că suferi mult... Tot parcă-ți mai bine decât data trecută. Nu te amăgi. Sufer mai puțin fiindcă am mai puțină putere să sufer. La vârsta ta ai încredere în viață. E dreptul tineretii să creadă și să doiască, dar bătrânii văd mai limpe de moartea. Iată, vine. S-a sfârșit. Nu mai văd. Îmi pierd mințile. Dă-mi mâna, Dantes. Adio. Adio. Și, ridicându-se cu un ultim efort în care și adunase tot ce mai rămăsese din viață, bătrânul spuse, «Monte Cristo! Nu uita! Monte Cristo!» Apoi se prăbuși în pat. Criza a fost cumplită. mădulare răsucite, ploaie umflate, o spumă însângerată, un trup înțepenit. Iată ce mai rămăsese în pat în locul ființei înțelepte care se culcase acolo cu o clipă mai înainte. Dantes luă lampa și o puse la căpătiiul patului pe o piatră ieșită în afară. Flacăra pâlpâitoare lumina într-un chip ciudat și fantastic fața descompusă a murii bundului și trupul său neclintit și înțepenit. Cu ochii ațintiți spre bolnav, Dantes aștepta nerăbdător clipa când trebuia să-i dea leacul salvator. Când socotică e timpul, locuțitul desclește dinții care îi opuseră mai puțină rezistență decât data trecută, numără una după alta zece picături, apoi așteaptă. În sticluță mai rămăsese încă aproape de două ori pe atât. Așteptă zece minute, un sfert de oră, o jumătate de oră, dar nimic nu se clinti. Înfiorat cu părul zbârlit, cu fruntea înghețată de sudoare, Edmond numără clipele după bătăile inimii sale. Atunci își spuse că ar fi timpul să facă ultima încercare. Apropii sticluța de buzele vinete ale lui Faria și, fără să aibă nevoie să-i desfacă fălcile rămase deschise, îi turnă în gură toată licoarea care mai rămăsese. Leacul avu un efect fulgerător. Un spasm puternic zgudui trupul bătrânului, Ochii se holbară în fiorători, din gât îi scăpă un geamăt care semăna mai mult strigăt, apoi întregul lui trup, cuprins de spasme, se înțepenii iar, încetul cu încetul. Doar ochii îi mai rămaseră deschiși. Trecu o jumătate de oră, o oră, o oră și jumătate... În această oră și jumătate de neliniște, Edmon a plecat deasupra prietenului său, cu mâna lipită de inima lui, simțit corpul răcindu-i încetul și inima bătându-i tot mai slab și mai înăbușit. În sfârșit, îi pieriră și ultimele semne de viață. Încetară ultimele bătăi ale inimii. Fața îi se făcuse albă ca varul. Ochii îi rămaseră deschiși. Dar privirea i se stinsese. Se făcuse ora șase și jumătate dimineața. Zorile începuseră să se ivească și razele lor alburii, pătrunzând în carceră, făceau să pălească pâlpâirea firavă a lămpii. Lumini ciudate se răsfrângeau peste chipul mortului, făcându-l să pară uneori viu. Cât timp ținu lupta aceasta dintre zi și noapte, Edmond se mai îndoi încă dar când ziua învinse, el înțelese că avea dinaintea sa un cadavru. Atunci îl cuprinse o groază adâncă și de neînvins. Nu mai avu curajul să strângă mâna care atârna pe marginea patului, nu mai îndrăzni să privească ochii țintiți și goi pe care încercase de mai multe ori zadarnic, să-i închidă și care se redeschideau mereu. Stinse o ascunse cu grijă, și fugi potrivind cât putu mai bine le deasupra capului. Era și timpul de altfel căci trebuia să sosească temnicerul. De data aceasta, el își începu vizita mai întâi la Dantes. Ieșind de aici, urma să treacă în celula lui Faria, căruia i adusese mâncare și câteva rufe. Se vedea cât de colo că omul habar nare de cele petrecute. Ieși. Dantes se simți cuprins de dorința arzătoare de a afla ce se va întâmpla în celul abietului său prieten. Intră deci în galeria subterană și ajunse tocmai la timp ca să-l audă pe temnicer strigând după ajutor. Curând, intra ră încă vreo câțiva paznici. Se auziră apoi pașii greoi și cadențați ai soldaților. În urma soldaților păși guvernatorul. Edmond... Auzit zgomotul patului pe care zgâlțâiau cadavrul. Auzi glasul guvernatorului, poruncind să se arunce apă peste fața mortului, și apoi, văzând că încercarea aceasta nu duce la nimic, îl auzi trimițând după medic. Guvernatorul ieși și la urechea lui Dantes ajunseră câteva cuvinte miloase amestecate cu râsete batjocoritoare. haide de spunea unul. Nebunul s-a dusă și acomorile. comorile. Călătorie bună! Cu toate milioanele lui nu o să aibă nici măcar cu ce să-și plătească giulgiul, spuse altul. O, oh, se amestecă un al treilea, giulgiurile castelului Dif nu sunt scumpe deloc. Poate fiindcă a fost față bisericească să se facă ceva pentru el, spuse unul dintre cei care vorbise mai întâi. Atunci o să-i se facă cinste cu un sac." Edmon ascultă, nu scăpă niciun cuvânt, dar nici nu înțelese mare lucru din ceea ce auzea. Curând, vocile se stinseră și îi se păru că oamenii ieșiseră din încăpere. Totuși, el nu îndrăzni să intre. Putea să fi rămas vreun temnicer de veghe la căpătâiul mortului. Așteptă deci mut, neclintit, ținându-și răsuflarea. Peste aproape un ceas... Săcerea fu alungată de un zgomot care creștea tot mai mult. Se reîntorcea guvernatorul împreună cu medicul și cu mai mulți ofițeri. O clipă se făcută cere, pe semne că medicul se apropiase de pat și examina cadavrul. Peste puțin începură întrebările. Medicul cercetă semnele bolii de ținutului și declară că acesta e mort. Întrebările și răspunsurile erau puse cu o nepăsare care îl înfuria pe Dantes Lui îi se părea că toată lumea trebuia să simtă măcar o parte din dragostea pe care i-o purtase el bietului abate Îmi pare rău de ce-mi spui, vorbi guvernatorul, drept răspuns la afirmația sigură a medicului că bătrânul era cu adevărat mort A fost un deținut blând, nepericulos Plăcut în nebunia lui și mai ales ușor de păzit. Da, se amestecă temnicerul, am fi putut să nu-l păzim deloc și pun rămășag că ar fi rămas aici încă 50 de ani fără să-i dea prin gând să evadeze. Totuși, vorbi iar guvernatorul, ar fi bine nu pentru că m-aș îndoi de știința dumitale, ci doar pentru propria mea răspundere, să ne asigurăm că deținutul e mort cu adevărat. O clipă se făcută cere de plină. Dantes, mereu cu urechea la pândă, socotică medicul cerceta a doua oară cadavrul. Puteți fi fără grijă," spuse apoi medicul. E mort. Răspund eu pentru asta." Știți, domnule," insistă guvernatorul, în asemenea cazuri nu ne putem mulțumi cu o simplă examinare. Cu toate că pare mort, vă rog să îndepliniți toate formalitățile prescrise de lege." Atunci să se pună fiarele la înroșit, se medicul, dar vă spun că ne pierdem timpul degeaba. Porunca de a se pune fiarele la înroșit îl înfioră pe Dantes. Se auziră paștre când grăbiți ușa scârțâii, cineva tropăi în încăpere și peste câteva clipe un pasnic intră spunând. Am adus cărbunii aprinși și fierul. Se făcu din nou tăcere, apoi se auzi fărâitul cărnii arse, al cărei miros greoi și dezgustător pătrunse prin zidul înapoi a căruia Dante să asculta îngrozit. Din pricina mirosului de carne omenească arsă, tânărul simți cum îi țâșnește sudoarea de pe frunte. Credea că leșină. Vedeți, domnule guvernator, e mort de abinela, spuse medicul. Arsura la călcăi arată totul. Bietul nebun s-a tămăduit de nebunie și a scăpat de închisoare.